На пасовищі старші пастухи заставляли молодших завертати худобу, всі це робили, окрім Василя. На Валидбині Різдво йшов не до школи, а до церкви. Його шпетали вчителі, викликали до директора, але він двічі на рік, від першого і до десятого класу, незмінно робив те, викликаючи гнів та осуд всього педагогічного колективу. Віктор відчув, що балачку краще обірвати. Він встав і рушив до дверей. Ти коли йдеш? Післязавтра. Мені дозволили побути вдома лише три дні. Мушу десь влаштуватися на роботу, інакше мене посадять уже за ту неядство. Я тебе можу підвести до київського автобуса. То що у тебе там з тим трактором? Ганна Дем'янівна провела гостя у раду, «Та нічого поки що хорошого», – кинув Віктор і пірнув у теплий весняний вечір. Павло Максимович спохмурнів. Межа між ним і двоюрідним братом усе ширшала і глибшала. З'явилася вона того дня, як Віктор одружився на Тамарі Калеті, донці Юхима. Іван Святненко аж зліг, дізнавшись, на кому зібрався женитися його наймолодший син. Зрікаюся тебе навіки, щоб моя кров та поєдналася із кров'ю мого найлютішого ворога, що знищив усю мою родину, ні за що у світі. Ти мені більше не син, а я тобі не батько. Я вірив, що мої сини і внуки понесуть золотий хрест мого батька Сави, великого трудяги діда Сильвестра, а не скривавлену довбню комунара Калити. Не понесуть, пообіцяв тоді Віктор. Клянуся, що до Калитівського берега вони прилинуть, а не до Сітненківського. Віктор йшов, шукаючи у темряві стежки. У душі щось двоєлося й голо. Не знав, куди подітися, в кого шукати розради. Життя загнало його в глухий кот, і хтось зловтішно дивився на його розгубленість балухатими зизими очима. І серед ночі прокидався і бачив одне й теж. Ось він мчить трактором в поле. На переїзді блимає червоне око світлофора, і десь поруч клекочок поїзд. Щоразу видаво наче робить довгу паузу, і Віктор запитує в себе. «Ну, нащо було, скажи, те робити? Ну, чого було не переждати? Проскочу!» Не проскочив, а ускочив у халепу. І бачив, яким стороннім оком. Трактор виповзає на переїзд, і раптом гусениці зачіпаються за колію, і мотор глухне. Машиніст сигналить, але єдине, що він встиг, то це вилетіть за кілька секунд до удару в кабіну. Удар був страшний. Скригіт металу і досі вчувається йому в тих нав'язливих нічних видіннях. Трактор розлетівся, як і Грашковий, що й досі йому вважається наполохане лице машиніста. Аварії не сталося. Поїзд промчав і зник за поворотом. А Віктор ще довго сидів на насипі і дивився на купу залізяче, що залишилася у трактора. Веремія закрутилася невесела. Справу передано до суду, бо заплатить не мав чим. Тих грошей, що назбирав на машину, не вистачило б. Тиждень тому його викликали до голови колгоспу. Віктор зайшов у просторий кабінет, побачив незнайомого чоловіка і розгублено зупинився коло дверей. Голова зривався на крик. Віктор сяк-так виправдовувався, а потім голова залишив кабінет і незнайомець озвався до Віктора тихим і якимсь вкрадливим лагідним голосом. «Ми можемо справу із трактором закрити, і ви сплатите лише невеликий штраф. Ви, я знаю, стоїте в черзі на машину? Який ви по списку?» «Десятий», – ледь чутно мовив, пильно придивляючись до незнайомця. «Міг би бути і перший» але дещо і від вас вимагається. Відразу попереджаю. Про цю розмову ніде ні слова, ні жінці, ні родичам, ні друзям. Бо тобі буде ще гірше, ніж є. Куди вже гірше? І так жити не хочеться, махнув рукою Віктор. Чоловік помовчав, Вивчав Віктора, неначе зважував, чи можна продовжувати балачку далі. Справа тут така. У вас є племінник Васи. Ну і є. Ми з ним як брати. Бо я від нього на шість років старший. Ви ж знаєте, звідки він повернувся і за що сидів. За націоналізм. Він дуже небезпечний злочинець. Він ненавидить радянську владу і не приховує це й зараз. Але ми хочемо йому добра, щоб він виправився і жив, як і всі нормальні радянські люди. Працював, любив нашу батьківщину і її закони. Йому треба допомогти виправитися, що він більше нікуди не вліз. Ви його близький родич, вам він вірить, ви б могли допомогти йому. Віктор спалахнув. Я повинен топити свого племінника? Чого ж це топити? Навпаки, витягувати з націоналістичного багна. Ми повинні усе знати, що він думає, що говорить, які в нього плани, чим живе. От і все. Вам-то він все повідає. З вами він щиріший, ніж з нами. Поговоріть. Скоро він приїде до батьків. Зайдете, розпитаєте про справи, як родич. Віктор потуплено мовчав, а тоді озвався похмуро. Я не зможу свою кров зрадити. Не можу. Та хай він сказиться, той трактор і ті жигулі. Чого ж це зрадити? Навпаки, ви йому допоможете. Хлопець оступився. Хто ж йому допоможе, як не ми всі, гуртом? Ні, не зможу. Діло ваше. Його знову викликали до суду. Погрожували відправити на кілька років на примусові роботи. З роботи його звільнили, вдома клекотіли сварки. Шов райцентром, а людські лиця зливалися в одну строкату пляму. І раптом те, яке він ні з чиїм не сплутоє, Хоча й заборонив себе пізнавати на вулицях, однак сам підійшов і привітався. Ну, то як, подумав, допоможеш нам, допоможемо й тобі. Як же я вам допоможу, змучено мовив Віктор. Пам'ять маєш добру, перейшов на той Віктор, здвигнув плечима. Кожну його фразу запам'ятовуй і мені переповідай. От і все. «А це йому не зашкодить?» – мовив недовірливо. «Навпаки, допоможе?» «Хіба ти не бажаєш йому добра?» «Сам же казав, що ви як брати?» «Я з ним побалакаю», – поленіючи, сказав Віктор. Здалося, що загорілися в нього підошви черевиків, одяг, волосся. Восени й же матимеш. Нащо тобі на тій хімії здоров'я губить? У тебе ж троє дітей. Остання фраза мовби підкосила його, подався геть, налітаючи на перехожих. Віктор зайшов на своє подвір'я і зупинився. У старій хатині світилося. Це гляні стіни нового будинку стояли, як фортеця. В темряві біліли абрикоси, від них доносився ніжний, ледь вловимий аромат. Віктор звів очі до неба і побачив пташини ключ. Щось защеміло в душі. Він провів його розтривоженим поглядом і сказав подумки. «Я не міг, ну ніяк не міг викрутитися. Ну як ти покинеш це все?» Там діти підростають, треба годувати. Он хату треба добудовувати, бо тільки стіни вигнав. І де той поїзд взявся? З хати донісся плач дитини, і він прочинив двері. Дворічний Сергійко стояв у ліжечку і пхенькав. «Он твій тато! Реве й реве, де мій тато?» Сердито звалася з кухні Тамара. «Де таке добро дінеться?» Віктор взяв дитину на руки і пригорнув до грудей. Хлопчик втих, смоктав пальчика, схилившись батькові на груди, іначе воно, чисте, янголя, дослухалося, що там твориться у батьковому серці. Віктор усе носив дитину і сотав свої безкінечні, заплутані, як пряжа думки. Спали двоє старших дітей. Лягла на кухні дружина, посопував носиком Сергійко. Віктор поклав його в ліжечку і вкрив, вимкнув світло і вийшов на подвір'я. Закурив. Зійшов червонястий місяць, висіяв своє жовтаве світло на землю, на гріховний людський рід і холодно подивився в розбурхану вікторову душу. «Чого Святненки такі нещасливі?» – запитав у нього чоловік і глибоко вдихнув дим. Йому здавалося, що такого нещасного, як він, ще під цим небом не було. Ще стільки розчарувань, гіркоти і болю не випадало на жодну людську долю. Рана у його душі глибока і невигойна. З'явилася ще першого року з його дружині, коли помітив, як схожа Тамара на свого батька. Яка вона груба і жорстока. А потім поглибшала, коли пішли діти, і якогось дня Віктор і в них пізнав старого Юхима Калиту. А коли діти підросли, коли стали зривати уроки, шастати на городах, кривдити школярів, тоді лише прорізався зміст батькових слів. У тебе в Сибіру, мабуть, мізки вимерзли. Та хіба ж я для цього кинув все нажите і поїхав у рідне село, щоб занапастити свою кров? Та ж яким трудом я вибивав цей дозвіл? Та мої ж батько, мати, діти, і баба, і брат Максим і на тому світі плакатимуть, як дізнаються, що святненківська кров з'єднається з, з кров'ю цього ката. Та я ж тобі сотні разів розповідав, що зробила з нами ця собача більшовицька зграя. Розповідав, що кали ти з діда-прадіда конокради, ледерій п'яниці, куди ж ти лізеш? Бо дай би ти був помер у тому Сибіру. Мені було б легше тебе поховати, ніж бачити зятем свого ворога. Коли б не сказав батько тієї фрази, ще, може, подумав би Віктор. А так стало кривдно, і він кинув йому в лице. Тоді назло вам оженюся на Тамарі. Не вона розбирала вашу хату, не вона трощила ваш млин. Палила вітряк і гнала вас з рідної землі. Дурне ти теля. Яблучко від яблуньки далеко не падає. Та чи тобі кращої дівки немає в селі? Та я ж ради цього приїхав, Щоб мої діти на українках оженилися. Рід Святненків продовжили. А коли мої діти підуть в наш рід, а не в той? Зухвало запитав Віктор. «Не підуть, клянувся, не підуть», – пророчом мовив Іван Святненко. «Більшої кари нині бути не може, щоб під прізвищем Святненко плодилося калити ледаче бандитське поріддя». «Яку воду дивився, батько?» Сергій був пізньою дитиною і пізньою його надією.